Как ще обичаш Бога? Тръгнахме на екскурзия за Витоша към 20 часа и 30 минути и стигнахме на бивака към полунощ. Имахме за цел да влезем в общение със светлите същества. Към един час след полунощ се наредихме на рядове по полянката на разстояние метър един от друг. Така прекарахме 15 минути в размишление и тайна молитва. При изгрев слънце, след изпълнението на молитвената програма, почна разговор. В разговора учителя каза. Днес светът е пълен с противоречия и мъчнотии. Навсякъде светът е болница. Най-малките същества страдат. Вървиш си, а можеш да се спънеш от някой камък. Обаче има един реален свят без тези противоречия. Нека да си постоянно потопен в реалността, да живееш съзнателно в Бога. Всеки миг човек трябва да се стреми да вижда проявата и присъствието на Бога в най-малките работи около него. Всички въпроси могат да се уредят само чрез любовта. С закона на насилието нищо не се постига. Такава, каквато е любовта на Радамес към Аида, такава трябва да бъде тя към всяко същество или във всяко същество да виждаме Аида. Всъщност, любовта към Аида е любов към Бога. Това е търсене на Бога в тази или унази форма но за да виждаш във всяко същество Аида, трябва да влезеш в реалния живот. Един брат каза Преди да говоря в събрание се свързвам с Бога, чувствам любов към Бога и после това, което приема, изпращам го към хората и като говоря имам чуден резултат. Да обича човек Бога повече от всичко, това значи да бъде монах. Когато човек се прилепи с любовта си към Бога, скъсва връзките с всички, за да бъде сам с Него. Това не е лесна работа. Човек да обича другите хора, но да не прави връзки. Това значи човек да бъде сам с Бога и да обича, без да образува връзки. Един брат каза. Вие казахте в една от последните беседи какво значи монах. Това значи, че той обича всички, но не се свързва с тях, а се свързва само с Бога. Монах не значи бягство от света. Човек трябва да служи на Бога в света. Ако той се смущава кого и как да обича, не е монах. Той трябва да е научил това отдавна. Ако не го е научил, не е монах. Еволюцията в света започва от любов към Бога. Преди това е инволюция. Щом човек съгреши, ще падне, ще инволюира а после ще се качи и ще бъде носител на Божественото в света. Ако увеличаваш любовта си, имаш бъдеще. Призовете Бога във време на мъчнотия, там, дето никой не може да помогне и ще видите. Възлюбете Господа и в бъдеще ще придобиете всичко, Не можете да живеете съзнателно, ако не обичате Бога. Любов към едного е опасно, а любов към Бога е безопасна. Нашата любов към Бога е отзвук на Божията любов към нас. Мисълта на апостол Яков, която ви обясних веднъж, как ще обичаш Бога, когато не виждаш като не обичаш брата си, когато виждаш, трябва да се разбере мистично, ето така. Който не обича Бога в брата си, как ще обича онзи Бог, когато не е видял? На един човек, който няма уважение и почитание към другите, слабата му страна е, че няма любов към Бога. Ако имате правилна идея за Бога, то само като помислите за Него, ако сте болен, ще оздравеете и ако някой въпрос не го разбирате, веднага ще се проясни. Онова, което възприемеш от Бога, трябва да го употребиш, както Бог изисква. Спасението на човека зависи от това да възприеме любовта, да използва в себе си това, което може да използва и да я изпрати на хората. Колкото е взел, толкова трябва да даде. Докато човек не се свърже с Бога, той живее под закона на кармата. Сега раждането, женитбата и прочее е под закона на кармата. Щом живееш в закона на любовта, ти излизаш от закона на кармата тогава вече имаш свобода. Най-важното е човек да има свещено чувство към Бога. Тогава скърбите и страданията му моментално ще изчезнат. При това положение човек се чувства силен, смел и може всичко да направи. Отдалечили се от Бога, пак става слаб. За да измени съдбата си, човек трябва да измени отношението си към Бога. Всеки, който се отдалечава от центъра, се заробва, а който се приближава, се освобождава. Любов към Бога ще осмисли живота ни. Ще ни освободи от ограниченията. Любовта е храна. Безсмъртното е там. Да добием връзка с Бога, за да намерим онзи елемент, който ни липсва. Безсмъртието. Това е изгубеният ключ. Изгубената дума. Когато от едно шише пълзвате водата, то е един временен процес. Скоро шишето ще се изпразни. Процесът трябва да бъде вечен. Когато човек влезе в безграничното, той вече не умира. Да знаем, че има един, на когото можем да разчитаме. Дали си пеперуда, боболечка или червей, това е без разлика. Но знай, че има един, когото обичаш и който те обича. Човек трябва да е искрен, чист, да има винаги любов и правилни отношения към Бога, за да могат той и бялото братство да му съдействат. Ако човек остане сам да върши нещо, нищо съществено не може да извърши. Любовта към Бога може да поправи света и ще дойде истинският живот. Ще имаш само един баща и всички други ще ти бъдат братя и сестри. Като живее тази идея във вас, ще се оправят работите. Идеята любов към Бога влезе ли в света ще разреши кардинално всички въпроси. Когато възлюбим Великото в света и го виждаме и в светлината, и във вятъра, и във водата, и във всички същества, и във всички най-малки работи, светът ще се поправи. Когато любиш, обичаш, служиш, ти си от новите хора и сърцето ти ще се изпълни с радост. След като пихме чай, изпълнихме паневритмията на полянката. След това се събрахме около обичния ни учител и изпяхме много песни. Към 10 часа учителя ни нареди да се пръснем по-отделно в лещаците за размишление. Общият обед направихме на полянката. Като се наредихме в голям кръг, учителят беше в кръга. Денят беше един от незабравимите. Към 16 часа след обща молитва потеглихме надолу.